din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vă sosește pe calea undelor, iubiți ascultători, programul L257. Călătoria pe care o parcurgem de bună bucată de vreme prin Noul Testament, cu ajutorul unor meditații făcute de preotul Niculiță pe marginea fiecărui verset, ne reîncepem astăzi de la versetul 65 de la Luca la capitolul 22, unde asistăm la procesiunea răstignirii Domnului Isus, și anume ne aflăm în curtea Marelui Preot în momentele premergătoare judecății. Mai înainte de aceasta însă, haideți să citim o poezie scurtă de fratele Costache Ioanid, în care prin comparație cu grija Părintelui Pământesc ne arată grija Tatălui Ceresc față de făptura lui căzută. Poezia se numește O cum aleargă un părinte și se află scrisă în volumul porumbițe albe de Costachi Ioanid. O cum aleargă un părinte când inima de săi se leagă, mereu pe drum, mereu înainte, mereu cu atâtea griji în minte. O cum aleargă un părinte pentru copii o viață întreagă. O cum se zbate să-i îndrume cu toată grija, cu tot dorul. Ca un cărmaci pe o mare în spume, o, cum se zbate să-i îndrume ca să le facă un rost în lume și să le înalțe viitorul. Sub fir cu plumb și sub mistrie, El pune piatră peste piatră. Lărgindu-și vechea temelie sub fir cu plumb și sub mistrie, El vrea ca toți cei dragi să-i fie alături, vatră lângă vatră. Cu cât mai mult în lupte grele, acel ce ne-a creat ființa, zidind pe cosmice reschere, amețitoare bolți de stele, cu cât mai sus, mai sus de ele, ne-a pus în slavă locuința. În fiul său, cu stropi de sânge, el a răbdat pe lemn furtuna. Și când acasă ne va strânge, când moartea însăși o va frânge, oriunde harul va răsfrânge, vom fi cu el întotdeauna. Amin. Doamne, Tatăl nostru ceresc, care Te-ai gândit atât de mult la noi, încât ne-ai dat pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău, să moară pentru noi, să ne răscumpere, ajută-ne, Te rugăm acum, ca și noi la rândul nostru, să ne gândim la Tine atât de mult, încât să-L primim pe Cel pe care Tu l-ai dat pentru noi. Binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un Duh de cercetare, care să ne răscolească inima, și copleșiți de iubirea aceasta nemăsurată ta să primim pe acela care l-ai dat pentru noi și primindu-l pe el să trăim o viață sfântă și curată de laudă la adresa numelui tău. Amin. Doamne bună tatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, domnul meu iubit.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 Dragostea-ți mă copleșește Pacea ta mă liniștește Harul tău îmi avânt, Tot mai mult să-ți scând. Harul tău îmi dă vânt, Tot mai mult să-ți când Ca să coboare harul acesta din cer De la tatăl aici la noi pe pământ Pe un pământ blestemat a costat foarte mult. Despre prețul care a costat pe Dumnezeu Tatăl, trimețând pe Domnul Isus Hristos aici să ne aducă acest har, citim, iubiți ascultători, în lecțiunea noastră de astăzi. Și anume, citim despre suferințele Domnului Isus prin care a trebuit să treacă, plătind pentru noi ce am stricat, ca să ne poată aduce din nou harul lui Dumnezeu, pe care noi l-am respins atunci când ne aflam în grădina Edenului. Suntem așadar în versetul 65, de la Luca, de la capitolul 22, unde citim despre suferințele Domnului Isus. În împrejurarea care ne este expusă în versetul acesta, Domnul Isus se afla în curtea Marelui Preot, în momentele premergătoare judecării care avea să-i se aducă. Citim, deci, versetul 65. Și rosteau împotriva lui multe alte bagiocuri. Deci, oamenii care îl păzeau pe Domnul Isus. Rosteau împotriva lui multe alte bagiocuri, împreună cu celelalte, lucruri despre care am vorbit în lecțiile trecute, îl loveau, îl legau la ochi, îl scuipau și spuneau să prorocească cine l-a lovit. Când nu primești pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor și ca Domn al vieții tale, așa cum este El, fără nicio schimbare, atunci ajungi ușor să-ți bați joc de El, cum au ajuns iudeii de odinioară lui scris, scriptura, este el însuși. Cine strică acest sfânt cuvânt, printr-o interpretare forțată, numai ca să-și poată scoate la lumină doctrina stricată a partidei din care face parte, acela strică adevărul și apoi, printr-o atitudine rece și respingătoare față de cei care trăiesc cuvântul așa cum este el în întregimea lui, Dovedește vrăjmășie față de Hristos însuși. Cine bagiocorește pe un mădular din trupul lui Hristos, bagiocorește și pe Hristos capul, pentru că el este una cu toți ai săi. Și rosteau împotriva lui multe alte bagiocuri. Fratele meu, fă-ți timp să privești bine în duh pe Domnul Iisus. Și să vezi cum arată el. Uită-te la fața lui frumoasă cât este de umflată de lovituri și de vânătăi. Uită-te cum este bătut până la sânge. Uită-te la figura lui sfântă, blândă și tăcută. Câte strigăte de bagiocuri au fost aruncate de atunci încoace pentru lucruri mult mai neînsemnate. Așa cum s-a zis mai sus, Cuvântul scris al lui Hristos și trupul lui Hristos, care este biserica cea vie, împreună cu capul Hristos din ceruri, formează Hristosul întreg. Soarta cuvântului lui Hristos este soarta trupului lui Hristos peste pământ. Aici s-ar potrivi cuvântul de la 1 Petru 2, cu 21 și 23, unde spune căci la aceasta ați fost chemați. Pentru că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Uită-te la el! Să mă uit la el! Și să ne rușinăm! Rușinează-te, omule, supărăcios și mânuios, care tun și fulgeri pentru lucruri de nimic. Uită-te la el, privește-l și pleacă-te înaintea lui. El se lasă în mâinile celui ce judecă cu dreptate. Privirea lui se rotește peste toți vrăjmașii săi, dar vede în aceasta paharul care este întins de tatăl. El se pleacă ascultător, și soarbe din plin iubirea lui Dumnezeu. El știa rostul suferințelor sale și tot așa de bine trebuie să cunoaștem și noi, urmașii lui, rostul suferințelor noastre pentru adevărul lui Dumnezeu în lume. Noi, la rândul nostru, prin suferințele noastre pentru numele Domnului Iisus, ajutăm și pe alții să vină la mântuire. Ce contrast între Domnul Isus la al cărui cuvânt putea numai să ceară Tatălui și mai mult de 12 legiuni de îngeri i-ar fi venit în ajutor. După cum întâlnim în Vechiul Testament o întâmplare, un singur înger a fost capabil într-o noapte să omoare 185.000 de militari sirieni care se bucurau de trista reputație a fi cei mai cruzi oameni. Un singur înger a omorât peste 185.000 de, de militari într-o singură noapte. O legiune romană cuprindea în jur de 6.000 de soldați. Deci, 6.000 de îngeri avea o legiune, mai mult de 12 legiuni, spune Domnul Isus, mai mult de 72.000 de îngeri, fiecare fiind în stare să omoare 185.000 de, de militari. Și acum, Uitați-vă, cu atâtea armată la dispoziția lui, el stă liniștit și rabdă toate bagiocurile care îi se aduc. Ce să mai zicem noi, care suntem lipsiți de putere și mergem imediat la tribunal și ne judecăm ani de zile pentru lucruri de nimic? Domnul Iisus n-ar fi trebuit să se judece, n-ar fi trebuit să meargă la tribunal. Trebuia numai să-mi cuvințeze ajutorul acesta și ar fi venit pe loc și n-a făcut nimic. Iar noi, care știm că avem așa de puțin sorți de izbândă, vai și ne mai numim culmea ironiei urmași ai lui. îndură Doamne, și ajută-ne să vedem în ce hal am ajuns și ajută-ne să ne întoarcem la Tine. În versetul 66, în procesiunea, băgiocurilor care s-a făcut asupra Domnului Isus, citim. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii, s-au adunat împreună și au adus pe Isus în soborul lor. Ce se întâmplă cu Isus când preoții, cărturarii și bătrânii pun mâna pe El și-L aduc în soborul în adunarea lor? Un singur răspuns este. Îi pregătesc o cruce grea. Așa a fost odinioară, așa este și astăzi. Isus, felul lui de a fi, nu poate fi tolerat în locul unde domnește omul cu felul lui de a fi. Și cu cât omul are un scaun mai înalt în mijlocul seminilor săi, cu atât renunță mai greu la el, cu atât devine mai vrăjmaș lui Isus, felului său de a fi. Un credincios care trăiește pe undeva prin părțile Americii, în pauze, acolo se dau pauze la fiecare două ore în timpul serviciului, el își lua Biblia și pentru că și așa nu cunoștea prea mult limba celor de acolo, stătea liniștit și citea. Cine credeți că îi purta grija că el citește în loc să participe la glumele celorlalți, în loc să citească ziarul de politică, în loc să se uite la televizor? Cine credeți că îi purta grija? Cei care se numeau și ei creștini. Au ajuns până acolo încât unul l-a luat într-o zi deoparte și numai nu l-a bătut. Dar altfel l-a certat foarte tare că ce te crezi tu aici, de ce tu trebuie să citești Biblia, în timp ce noi citim ziarele, de ce nu vii și tu să stai cu noi la un pahar de vorbă? La care creștinul i-a spus că mai mult beneficiază de pe urma citirii scripturii decât să se uite la știrile trecătoare. Îi spunea creștinul acesta, mai bine mă uit la știrile din cer, care spun numai adevărul, decât la știrile de pe pământ. La care, așa zis creștinul acesta, a devenit foarte furios și a spus, dar prin asta tu ne înjosești pe noi. Ce, numai tu te crezi creștini și noi suntem sfinți și noi și așa mai departe. Cât despre cei necredincioși, nimeni nu-i purta grija. Aceasta este o repetare a istoriei răstignirii Domnului Isus, când romanii nu aveau i treaba Domnului Isus. După cum știm, Pilat a încercat de cinci ori să-i dea drumul Domnului Isus. Cei care l-au pus însă pe cruce erau tocmai preoții, cărturari și farisei, pentru că viața sfântă a Domnului Isus ei judeca și ei condamna pe ei care trăiau în păcat și fără de lege la adăpostul legii lui Dumnezeu. Istoria de atunci se repetă și astăzi, așa după cum s-a spus mai sus. Scaunele înalte religioase sunt cele mai nenduplecate vrăjmașe ale scaunului de domnie al Domnului Isus. Scriitorul Dostoevski, în subcapitolul Marele închizitor din romanul său Frații Karamazov, a prins limpe de acest adevăr. Deci versetul ne arată că atunci când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Isus în soborul lor. Pentru pământ răsărea soarele. Pentru sufletele acestor autorități religioase apunea soarele dreptății. Vai ce mare contrast! Dar dacă Domnul Isus, soarele dreptății în grădina Ghețimanii s-a lăsat prins și închis în noaptea aceea, a fost numai ca să poată răsări biruitor pentru veșnicie în dimineața învierii. Soarele mântuirii neamului omenesc a început să răsară în timp ce Domnul Isus, soarele dreptății, se afla în fața soborului autorităților religioase care hotărau moartea lui. Hristosul trebuia să sufere. Dumnezeu, în dragostea sa, a rânduit această mare jertfă pentru mântuirea noastră. Slavă Lui! Slavă Lui! Începând cu versetul 67, asistăm la rechizitoriul care s-a făcut Domnul Isus. Citim versetul. Ei au zis, Dacă ești tu Cristosul, spune-ne! Isus le-a răspuns, Dacă vă voi spune, nu veți crede. În versetul următor, Domnul Isus mai are de completat ceva la acest răspuns. Haideți acum să ne oprim puțin, să medităm asupra acestui verset. Nu da pe față tainele adevărului când te întreabă viclenia. Nu răspunde la întrebările celor fățarnici. Nu te deschide în fața celor care din ură și mai ales din ură religioasă te-au prins ca să te judece. Prin răspunsul tău le vei da prilești să-și bată joc de adevărul care îți umple inima și astfel pălgubești și tu ca ei. Tăcerea, spune un înțelept, este unul dintre cele mai dificile argumente de combătut. Cei care întrebau pe Domnul Isus nu îl întrebau cu gândul să se lămurească, ci ca să-l poată învinui. Și astăzi se aud asemenea întrebări, dar cine se apropie de Domnul Isus cu păreri dinainte formate să-i pună întrebări viclene nu va căpăta alt răspuns decât cel dat marelui preot. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Mântuitorul nostru avea mare grijă de mărgăritarele adevărului ca să nu fie aruncate într-o porților, după cum scrie la Matei cu 7:6. De aceea nu răspundea la întrebările necredinței și ale vicleniei. Adevărul a suferit mai multe și mai mari pagube de pe urma vorbirii unora dintre mărturisitorii lui decât de pe urma tăcerilor. Și în această privință, Domnul Isus ne este de săvârșită pildă. Să învățăm de la el când să vorbim și când să tăcem. În versetul următor, la versetul 68, Domnul Isus completează răspunsul care l-a dat în 67 în felul următor. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți da drumul. Oricât de multe și dezdrobitoare argumente vei căuta să aduci ca să-ți aperi nevinovăția în fața urii plină de patimă și mai ales ura religioasă, care te-a prins și te-a dat legați spre judecare și apoi spre o sândire, nu vor convinge pe judecătorii. Celui care nu vrea să fie convins, în zadar îi se mai aduc dovezi. În lumea minciunii, adevărul este străin și călător. Peste tot este urmărit și prigonit, iar când este prins, este condamnat la moarte. Dovezi de vinovăție, însăși existența lui, este cea mai puternică dovadă pentru minciună. Adevărul nu este crezut în împărăția minciunii, pentru că minciuna nu are urechi de auzit, glasul adevărului, nici minte să priceapă logica lui. Deci, Domnul Isus le spune: Și dacă vă voi întreba, nu îmi veți da drumul. Purtând încă urmele proaspete ale loviturilor pe sfânta lui față, Domnul Isus, adevărul, nu le-a răspuns vrăjmașilor, după cum ar fi voit ei, ci le-a descoperit starea inimilor plină de ură față de el. Ei n-aveau nevoie de dovezi, ci doar de cuvinte noi din partea lui, ca să-și poată bate joc de el cu mai multă forță. Menciuna nu are milă de adevăr ca să-i mai dea drumul după ce l-a prins. Domnul Iisus știa că nu va mai scăpa din mâinile vrăjmașilor decât după ce îl vor pune pe cruce. De aceea nu le răspunde după placul lor, ci le depune mărturia de care aveau nevoie pentru cugetele lor. El își cunoștea drumul și trebuia să meargă până la capăt pe el, căci de aceea și-a dezbrăcat slava cerească. Pentru mântuirea noastră, a mea și a ta, a răbdat el toate acestea. cuvântat să fie el în veci, slăviți să fie numele lui. În versetul 69, Domnul Iisus definitivează răspunsul pe care l-a început în versetul 67, spunând De acum încolo fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Crucea este piatra de hotar de la care începe o stare nouă în viața omului. De acum încolo, zice Domnul Iisus. Deci, de acum încolo, de la cruce, adică de la moartea față de sine, față de păcat și față de lume, de la acest punct începe puterea lui Dumnezeu să domnească în creștin putere care dă biruință în toate împrejurările și în toate privințele. Câtă vreme te sprijinești pe puterea ta, dovedești că nu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. După ce ai culminat cu puterea ta și o dai morții pe cruce, de acum încolo, de la acest punct, începe puterea lui Dumnezeu, puterea vieții de înviere a Domnului Sus să stăpânească și să lucreze în tine. La dreapta puterii lui Dumnezeu se ajunge numai prin cruce. Altă cale nu există. N-a fost pentru Domnul Isus începătorul și desăvârșitorul credinței noastre, cu cât mai puțin va fi pentru noi. La slava cea negreită din împărăția cerurilor, sau la locul cu verdeață, cum se mai spune, se poate pătrunde numai prin poarta crucii. Altă poartă nu este. Nu mă poate trimite la locul cu verdeață nimeni de pe pământ. Nu por te porunci nimeni lui Dumnezeu să mă ia acolo. Eu singur îmi pregătesc locul acesta cu verdeață, câtă vreme sunt aici pe pământ și de bunăvoie și în mod cu totul deliberat și conștient îmi dau la moarte firea mea veche cu tot ce are rău în ea și cu tot ce are bun. Domnul Isus, El însuși și-a pus pe cruce și și-a dat morții firea Lui omenească, sfântă și desăvârșită, cu cât mai puțin pot avea eu ceva bun în mine pe care să-L rețin și să nu-L dau morții. La asemănarea cu Dumnezeu, la îndumnezeire, la primirea felului Său de-a fi, nu se poate sui decât prin cruce. Altă scară nu există. Nimeni nu mă poate duce acolo, nici sfinții cât au fost de și de desăvârșiți. Nu mă poate duce nimeni acolo, nici Dumnezeu nu mă poate duce, decât dacă eu însumi accept de bunăvoie, cum a acceptat și Domnul Iisus, să dau morții firea mea adamică în care m-am născut. De la culmea crucii, golgota, Domnul Isus a intrat într-o stare nouă. Învierea, și apoi șederea la dreapta puterii lui Dumnezeu. De abia de aici încolo, a putut El să ne devină nou un mântuitor, așa cum se vede la Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. De abia de aici încolo, de la cruce, a putut să devină mare preot intrând în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu pentru că s-a adus pe sine ca jertfă. Propriul său sânge, a deschis poarta locului prea sfânt, așa cum se vede în câteva locuri din Epistola scrisă către evrei. Deci Domnul să spune, de acum încolo Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Este necesară. Absolut necesară și de neînlocuit crucea, dacă vrem să primim adevărata viață nouă și adevărata stare cerească. Am spus, repetăm și vom spune cât va fi pământul. Nu există altă poartă de intrare în locul cu verdeață decât crucea, pentru că nici pentru Domnul Isus n-a existat alta. Și dacă, așa cum scrie la evrei, fiul omului a trebuit să învețe prin lucrurile pe care le-a suferit, cu cât mai mult am eu nevoie de suferință ca să pot învăța ascultarea și să ajung în locul minunat. Și apoi, haideți să folosim mintea, logica noastră. Dacă sunt urmaș al lui Hristos și îl urmez pe Hristos, oare îl pot urma pe alt drum decât a mers el? Însăși faptul că îl urmez înseamnă că eu calc pe urmele lui și dacă drumul lui a trecut prin cruce, al meu nu poate trece pe altă parte dacă sunt urmaș al lui. Mormântul nu l-a putut ține pe Domnul Iisus decât trei zile. A treia zi a înviat și apoi, după patruzeci de zile, s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu. Spune deci aici Domnul Isus că Fiul omului va ședrea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Este ultima dată când Domnul Isus se numește Fiul Omului și în clipa acestei mărturii El s-a arătat în deplină strălucire a măreției sale dumnezeiești. Ca Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus a stat și înainte în cer lângă Dumnezeu Tatăl, dar El s-a coborât la noi, a luat starea de om și în această stare a primit crucea, iar în urma crucii El, Fiul Omului, a ajuns la dreapta puterii lui Dumnezeu, arătându-ne că și noi, oamenii, putem ajunge la această stare numai, dar numai pe calea pe care a mers El. El s-a coborât la noi ca să ne aducă acolo unde era El înainte și unde s-a suit după moartea Sa. De acum încolo, fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Iată încă un gând. Există dreapta, și stânga și în creațiunea lui Dumnezeu. Doi savanți chinezi au descoperit că există dreaptă și stânga în componența atomilor. Dreapta, după explicația unui credincios, este partea harului. Stânga este partea legii. Dreapta lui să mă îmbrățișeze, exclamă în cântarea cântărilor la capitolul 8 cu versetul 3, Sulamita. Domnul Iisus Hristos stă la dreapta puterii lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi ca mare preot. El ne dă har la vreme de nevoie, prin El, prin sângele Lui, avem intrare liberă în locul preasfânt. Nimeni și nimic nu-mi poate garanta și asigura ajungerea sus în locul minunat cu verdeață, nici sfinții Oricât au fost ei de sfinți, nici faptele mele, nici nicio altă tradiție, nici o nimeni și nimic. Locul acela minunat trebuie să mi-l pregătesc singur, așa cum Domnul Iisus ne-a arătat, ajutați de Harul Lui prin Duhul Său Cel Sfânt. Trebuie de să las ca Duhul Său Cel Sfânt să lucreze în mine tot ce îi place Lui și dând la moarte firea mea, pentru ca să pot să ascult de firea Lui, de Duhul Sfânt, să mor față de mine în fiecare zi. Numai în felul acesta îmi pot croi un drum spre locul minunat din cer. Iubiți ascultători, toți aceia care se numesc creștini indiferent de ce alte denumire pun după creștini prin faptul că se numesc urmașa lui Hristos, să înțeleagă astăzi odată pentru totdeauna, în fața jertfei Domnului Iisus, așa cum este prezentată că nu există nicio altă posibilitate decât crucea pentru intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți să o alegem cu bucurie, pentru că noi mergem pe un drum bătătorit, deschis deja de Domnul nostru iubit. Cu aceasta anunțăm încheierea programului L257, care vă vine cu dragoste din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Sleagă-te de om! Um.